Тепер не бігла вона, як тоді жвава і міцна, своєю рішучістю віддати себе за щастя рідної України. Тепер її знесилену ледве вела під руку вірна подруга її неволі циганка Астара. А до другого краю Бахчисарая твердими кроками відходили тіні двох дужих козаків, що поклялися віддати своє життя за щастя та волю України. До другого дня, вважаючи на гори Марина, стара почала заспокоювати її, розважати. «Не тужи, донь, – говорила вона, милуючи дівчину, – не вдавай твого серденька в розпуку, долі своєї не переробиш, а якщо хочеш знати, яка вона буде, я тобі поворожу». Марина байдужо простягла їй руку, і стара почала уважливо ту руку розглядати. А через небагато часу очі циганки заграли таємничим вогнем, Іначе прозираючи, прийдеш ні, вона почала, скорботне буде, голубко, моє твоє життя. Ти будеш першою, найбільш улюбленою дружиною хана, і влада твоя над ним буде велика. Всі жінки по всьому Криму будуть заздрити твоєму щастю, але ти не будеш щасливою і прийматимеш серцем муки. Бо ніколи не покохаєш хана. Хан помре не своєю смертю. І неначе ти до того будеш причетна. Я не лиходійка, сказала ображена Марина. Скоріше я собі збавлю віку, аніж комусь іншому. Що далі пророкування, Астаре, все дужче зацікавлювало дівчину і, забувши своє горе, вона вже з напруженням чекала, що циганка говоритиме далі. То йому милому буде загрожувати на війні велика небезпека. А якщо тільки його не вб'ють, то ти ще його побачиш, і ви навіть поєднаєтесь. Хоч Марина і не дуже вірила тому, що людина мала силу зазирати в будучину, чину, але слова циганки мимо її волі Запалили в її серці надію на те, що колись може прийти інше бажане життя. Зроби, астарочка, так, щоб мого Івана не брала ні куля, ні шабля, ні інша зброя, говорила дівчина, припадаючи до циганки. Адже ти зможеш це зробити, якщо ти любиш мене, астарочка, то замов мого Івана. Як його замовити без його волі? Хіба що? Одріж свого волосся, я те волосся замовлю, як сама знаю, і передам твоєму козакові. Якщо він не забуде тебе і інший не покохає, то носитиме те волосся на своєму тілові, а поки носитиме на собі не візьме його ані куля, ані шабля, ані інша ворожа зброя. Марина відрізала пасмо свого волосся, і астара понесла те волосся спокою, щоб ніхто не побачив, як вона буде його замовляти. Ще через день після того, коли богун сидів у своїй хаті, сумний та замислений, до нього увійшла Астара. «Може, ти не пізнав мене, славний козаче? Я та сама, що зо мною до тебе виходила твоя наречена. Ось вона передала тобі на спомин про себе своє волосся». Бо він узяв до рук пасму м'якого пахучого, Чорно-золотого волосся любої дівчини. Сльоза набігла на око завзятого козака, і щоб не побачила тої сльози стороння людина, богун повернувся набік і похабцем почав витягати через у червінці. «Спасибі тобі, невідома жінка», – сказав він, опанувавши собою. Звеселила ти моє серце. Перекажи моїй дівчині, що поки життя мого носитиму я її волосся на грудях біля серця. Оці... Червінці ти візьми собі, за те, що любиш беззаступну сирітку, та вірно їй слугуєш. А стара, вклонившись, взяла гроші й хотіла йти, але багон спинив її та, знявши з своєї руки перстень, додав Віддай сього персня моїй нареченій на спомин про мене. А стара заховала червінці й перстень, і, вклонившись Богонові, вийшла з хати. А через тиждень хан. З честю вирядив Хмельницького та його товаришів з Бахчисарая, обділивши їх коштовними подарунками, вітали козаків на прощання по-братерській мурзи татарській, нахваляючись незабаром зійтися і стояти поруч у бойовищах. Гулко вдарили копитами козацькі коні, кам'януватий бахчисарайський шлях, і вихарем понесли козаків від бахчисарайської брами на північ. Блакитні гори, що стіною піднімалися за бахчисараєм на півдні, почали присідати і неначе поринали в землю. А зелені узгір'я все густіше спаливалися млою. А через невеликий час козаки знову були в степу і, поринаючи глибоко в травах, посувалися по ньому немов дрібні комашки. Але тепер тих комашок було не сім, а шість, бо ти між залишився в Бахчисараї. Справа визволення України заклалася і заклалася добре, як і бажалося, але болючи ті закладни відбулися в серці богуна, бо навіки відлучили його від власного життя. На Україні постали великі й славні події. Як тільки Хмельницький прибув із Криму до Січі, його зараз же було обрано гетьманом козацького війська – Опріч славних товаришів, що були в Криму разом з Хмельницьким, тепер до нього приєдналося чимало січового лицарства, що вже вславлялося своєю запеклою вдачею під час повстань Павлюка та Остряниці. Поки Хмельницький упорядковував військо до походу, сотні старих та покалічених запорожців пішли з Січі на Україну з кобзами та бандурами, а як то, -то й так, убравшись старцем, щоб, переходячи від села до села, з міста до міста розповісти людям про те, що прийшов час усім взятися до зброї і, ставши одностайно за свої права, вирятуватися з Підляцької кормиги. Не марнуючи часу, гетьман з кількома тисячами запорожців рушив назустріч польському війську, що під проводом сина кронного гетьмана Потоцького прямувало степами на Запорожжя». Становище Хмельницького було дуже небезпечне, а з правої руки в нього лишалася над Дніпром міцна польська фортеця Кодак, до якої Дніпром з Черка сплив байдаками Барабаш, отаман реєстрових українських козаків, тих козаків, що корилися полякам і тягли їхню руку, а на йому сунув з військом Потоцький. Доводилося поділити і без того невеликі сили запорожців і, посуваючись до «Жовтих вод», забезпечити себе з боку Дніпра. Порадившись з полковниками, Гетьман вирядив богуна і ничая з тисячею козаків добути кодак. Джаджалієві та Ганжі доручив перестріти реєстрових козаків на Дніпрі, та не допустивши їх до кодака умовити передатись на бік своїх братів – Сам же гетьман з перебий носом, небабою та чорнотою попрямував диким полем навперейми потоцькому до жовтих вод. Нечисленні були ті орли, що перші стали за волю України, але міцні душею і любов'ю до рідного краю, і не страхалися вони йти на сильнішого та кращого збройного ворога. Богун, що ославився на Запоріжжі жвавістю веселістю, тепер повернувшись з Криму, став задумливий і обережний. Він уникав козацької гульні, і ніхто тепер не бачив на устах його усмішки. Навіть веселий гультяй, побратим Івана Данило Нечай не мав сили його розважити. Всі думки Богуна тепер були наведені на те, щоб як ліпше послужити справі визволення України. І ті думки і гадки він ховав у собі». І ось тепер, наближаючись до Кодака, він уже надумав, як його добути, але не похвалився, тим навіть Нечаєві. Добути Кодак, не маючи гармат, неможливо було не те, що з тисячею, але й з десятьма тисячами козаків. Богун добре знав, що після того, як Кодак був зруйнований гетьманом Солимою, конець Польський його поновили ще дужче зміцнив. Через те він намислив добути цю фортецю хитрощами. Щоб поляки не довідалися про козаків Богон наблизився до кодака Поночі по глибокому байраку І аж діждавшись Півночі підняв козаків З байраку і потай наблизився До фортеці За півгонів до кодацьких окопів Він спинив козаків І звернувся до ночая Поклади брата мій Козаків на землю Та і нехай лежать Аж поки почуєш від Замкової брами постріл «А як почуєш постріл, то чим поспішай до брами мене рятувати, бо як не поспіш, то загину». Після того богун взяв бурляя, довбнюв, лучка та ще дванадцять охочих запорожців, одяг їх у вбрання реєстрових козаків, а сам обрався хорунжим польського війська і пішов з тим товариством понад байраком аж до Дніпрових скель. Ніч була хоч і зоряна, але темна, під ногами козаків, ховаючись в темній безодній шумі, вистагнав кодацький поріг великої річки. Нижче і вище порога пилина широкого Дніпра визначалася блиском зірок, що грали на тихій воді своїм промінням. Смуга ж самого порога була темна, як роззявлена паща примари. А до височенних побережних скель Богун повернув до кодацьких окопів, що починалися зразу над кручої Дніпра і, розмовляючи з товаришами навмисно-голосно по-польському, одверто пішов до північної брами замку, де поблизу лежав в залозі нечай з козаками. Тільки що козаки почали наближатися до брами, як з баштин на них нагукав вартовий. Бо він знав, що в Кодаку сподіваються полковника Кричовського та отамана Барабаша і сміливо відповів по-польському. «Я хорунжий Беньовський, посланець полковника Кричовського з реєстровими козаками». «А де ж сам полковник?» – спитав Вартовий. «Прибуде за дві години разом з барабашем та шістюма тисячами війська. Отчиняй браму. Мені треба перестригти вашого полковника, щоб привітав гостей». Не сподіваючись нічого лихого, Вартовий відсунув у брамі Засова і трохи відхилив її, але ще не вспів він глянути в очі богунові, як упав від його пострілу, а козаки, надавивши на браму дужими плечима, зовсім її відчинили. Біля брами збився галас, щинилося колотнеча, вартові на постріл бігли з усіх боків і намагалися знову зачинити браму, але богун з товаришами грудьми її заступали і рубали воргів шаблями. Над головою богуна вже не раз блищали ворожі шаблі. Та він вибивав їх з рук ворогів. Хтось випалив в нього з мушкета, але куля влучила саме в ремінний черес і відскочила від червінців, що були в чересі. Наостанку він трохи не загинув, був від ворожого списа, та на поміч йому підскочив довбня і перебив списа своїм келепом. Ворогів щохвилини більшало, і козаки знесилювалися. На щастя, скоро почулося тупотіння тисячі ніг, і до брами, мов степовий вихор, набіг не з товариством. За кілька хвилин бурхливою весняною потокою козацтво затопило кодак, заливши його ворожою кров'ю. Так була добута ця необорима фортеця, не зробивши жодного пострілу своїх великих гармат. Через кільки день богун вже догнав гетьмана на Саксагані. Анджі та Джиджалію пощастило ще дужче. Біля кам'яного затону вони перестріли полковника Кричовського, що колись приятелював з Хмельницьким. Той плив байдаками з півсотної рестрових козаків окремо від Барабаша. І Ганжа легко умовив його козаків стати за свою віру та за волю України і приєднатися до Хмельницького. На другий день, коли прибув до кам'яного затону Барабаш з усіма реєстровими козаками і став на ніч табором у березі, Гаджа почав збирати козаків купами і вмовляти їх усіх згадати про кривду польську та про муки єдиної козацької неньки України і допомогти Хмельницькому визволити рідний край. Розмова завзята запорозця робила на слухачів великий вплив. І козаки почали хвилюватися, вагаючись, на який бік стати. Сумління тягло їх, щоб приєднатися до своїх братів. Але жах того катування, якому були свідками на своїх товаришах за попередні повстання, ще тримав багатьох у своїх пазурах. Щоб прискорити справу, Джоджалій взяв свій довгий спис і пішов до Дніпра, де у Байдаці вже ліг спати барабаш. «Де зрадник, що продав козацьку волю ляхам за панські ласощі?» – вкнув Джеджалій. «Де панський прибічник, що приховував і таїв одна з королівські привілеї?» «Бийте, пане, брати ляхів і недолішків, ворогів України!» Барабаш прокинувся, а на нього вже був направлений гострий спис Джеджалія. «Молись Богу, зрадливий перевертень, бо прийшов твій останній час!» з тим Джеджалій проштрикнув Барабаша своїм списом і, піднявши вгору, кинув в бурхливі хвилі Дніпра. Побачивши, що Барабаш загинув, реєстрові козаки надалі вже не вагалися, а почали кидати в річку всіх поляків та українських перевертнів, що були за старших надреєстровиками. 5 травня 1648 року Ще до схід сонця молодий Потоцький почав виводити своє військо з табору і становити його добою. Блискуче і пишне було польське військо. Весь берег невеликої річки жовті води і степ позад неї вкрилися вершниками. Декілька повків тих вершників були в блискучих панцирах та мідних шоломах, другі були в звірячих шкурах через плече, треті в блакитних золотом гаптованих кунтушах з блискучими китицями понад плечима. Ще інші були вбрані великим пір'ям. Були тут і улани, і драгуни, і жовніри, і німецькі рейтери. Більше десятка тут було славних повків з кількома десятками гармат. А понад усім тим військом, немов квітки по полю, маєли на довгих списах різнокольорові прапори. Почало вставати з-за безкрайнього зеленого степу Червоне сонце і заграло своїм рожевим промінням на тому пишному війську та на його вигостреній, загартованій зброї. «Не втечуть тепер од нас хлопи», – говорив задоволено Потоцький своїм прибічникам. Хоч і не варто об них поганити зброю, канчуками годилося б розігнати цю наволоч. Коли ж кляті зберуться знов у другому місці, так ліпше вже виб'ємо це бидло відразу. Тим часом у козацькому таборі військо стояло великим колом, а посеред нього, оточений полковниками, красувався на коні з булавою в руці гетьман Богдан Хмельницький. А над ним маєла біла корогва війська Запорозького. Нещодавно став гетьманом Богдан Хмельницький, але міцно, сміливо і твердо держав він у руці булаву. І всі, хто бачив у цю хвилину його постать, розуміли, що з рук гетьмана не випаде булава додолу.